Чи день, чи може два, живу посеред хмар, земний, небесний, зморний, гріховний, і я уже не зек, я між царями цар, що до зірок підносить келих повний, і смішно щодо вкіл якийсь колючий дріт, це просто терен той, що зацвітає в травні, ти на своїх вустах приносиш цілий світ, і наші кращі дні стають такі недавні, будь зоряна і земна. Лукава і свята Принось мені сльозу і смуток І надію Ти корінь мій Ти біль Ти мрія і мета Ти крик душі про те Що я живу і дію 31.1.78 року Його веселковий настрій Не потребує тлумачень А проте мене все ще виводили В робочу зону Намагаючись прилаштувати на працю де б можна було використати мою залишкову працездатність. Слова в лапках, цитую, з таємної інструкції, котру показав мені замполіт, намагаючись пояснити, що табірне начальство діє не з власної ініціативи, посилаючи інваліда війни на тяжку працю. Цинізм цієї інструкції очевидний. Висмоктати останні сили з літніх в'язнів, якщо це навіть каліки. Щось у них ще залишилось. Оте залишкове щось – і належало в них відібрати, можливо, навіть разом із життям. І це діялося вже тоді, коли Брежнєв підписав гельсінські угоди, що базуються на загальній декларації прав людини. Нарешті у березні 1978 року мене відвезли в Барашево, де містилася концтабірна лікарня. Належало визначити групу моєї інвалідності для табірних умов. Разом зі мною в лікарні опинилися Володимир Осіпов, і Микола Будулак-Шаригін – люди, яких я шанував за справжню інтелігентність і той ментальний аристократизм, який навіть раба перетворює на лицаря духу. Гадаю, тут бодай стисло належить розповісти про цих далеко непересічних людей. Володимир Осіпов належав до небагатьох росіян, які опинилися в таборах із політичних мотивів. Здебільшого тут каралися українці, прибалти, вірмени та євреї а найбільше було українців. Значно більше, ніж усіх інших разом узятих. І зовсім не траплялися політзеки-білоруси. Росіян були одиниці, як от Володимир Осіпов. Він уже відбув один семилітній строк, а тепер відбував восьмилітній, отже разом 15. Проте його не замкнули в камері, як це робили з українцями, що були арештовані вдруге за своє дисидентство, він лишався чорнобушлатником. Ті з особливо суворого так звані рецидивісти носили бушлати зі смугами поперек грудей. Вони були схожі на тигрів. Це добре підкреслювало їхні характери. Лише Лук'яненко та Данило Шумук чого варті. Осіпов належав до націонал-патріотів із монархічним ухилом і не приховував цього. Але й не вступав в ні з ким у полеміку. Просто дружив з усіма, незалежно від переконань. Він добре розумів, що ніхто з політв'язнів не співчуває його поглядом, але на той час ми всі були згуртовані довкола однієї ідеї свобода слова. Часто згадували вольтерів афоризм я ненавиджу твої переконання, але ж ладен віддати життя, аби ти мав змогу їх висловити. Хейфец згадує у своєму нарисі, що я не зразу почав брати участь в акціях протесту, голодівках, страйках тощо. Це й справді так. Але я хотів придивитися, хто очолює ці акції. До мого приїзду в табір то були Чорновів та Стус. А тепер булава перейшла до Осіпова. Згодом я змушений був визнати. Осіпов – гідний ватажок політв'язнів. Повіривши йому як людині, я прилучився – до дисидентського гурту та всіх акцій протесту. Всіх, скільки їх траплялося. Інколи все-таки виникало питання, як ставиться Осіпов до боротьби за визволення України. В таборі перебувало чимало бандерівців, отже уникнути цього питання було неможливо. Осіпов обережно, навіть делікатно відповідав, нам би хотілося, аби ми завжди були разом. Ми добре розуміли, Володимир Миколайович дружить із нами тому, що більше ні з ким. Колись наші дороги геть розбіжаться, це ясно, але він був чесною, порядною людиною, отож ми вірили йому і навіть його любили. Зовсім інакше був наставлений Микола Будулак-Шаригін, англійський громадянин українського походження.